Dobrodošli natrag u Pozes, ja sam Leon, a ja sam Ivan I danas pričamo o Stilaulu, prvom polufinalu Odma se bacamo na posao, počet ćemo sa naših top 5. Mislim da smo malo ovaj put poboljšali način na koji smo glasali, izglasali i nekako smo se usuglasili oko naših top 5. Malo smo raspravljali prethodno i onda smo nakon drugog preslušavanja ustanovili ko kamo spada. Bili smo malo kritični, imali smo jači kriteriji, jest jače kriterije pri ocjenjivanju ali opet zato se sve bazira na nekakvoj amaterskoj bazi nećemo mi previše tu ići u nekakve komplikacije i detalje e, također što se tiče prvog polufinala esti Laula i spotovi su dostupni, nisu oni nešto velike kvalitete vjerojatno su ih oni požurili tako da oni izbace tek nekakav spot što vjerojatno nije točno za njih sve ali pogledajte ih i sami pa nam javite u komentarima down below, e, pišite nam da i mi imamo nekakav feedback da znamo što radimo dobro što ne i, a, dobro, rekao sam, idem odmah na posao. Evoš ti, reci. A, mogu li zapravo nešto pitati? Mogu li se ti a, spotovi u među vremenu promijeniti ukoliko budu izabrani kao... kao zapravo, ukoliko budu a, predstavnici Eurosonga za Estoniju? Pa, mm, teoretski mogu se promijeniti, ali ono što Estonci zapravo najčešće naprave, ako me sjećanje dobro služi, oni a, jednostavno uzmu kao službeni spot a, izvedbu uživo sa nacionalnog finala. Hmm. Mislim, ne znam, može se promijeniti, ali mislim kad već ima spot, sječno se prošle godine linije bio spot zapravo lirik video gdje se, mislim da je njeno, njeno lice ili nekakve crte su se ispisivale na sivom ekranu i riječi i pjesme su se ispisivale. To je bio službeni spot, ali ono što je, službeni spot mislim, ono što je službeno bilo na Eurosong, Eurovision kanalu je bilo uh, sa finala. Ali, dobro, rekao sam idemo odmah na posao, malo sam se zapričao, idemo odmah na naše peto mjesto, inače pjesama je 12, naše peto mjesto je Viktor Krone i pjesma Storm, koju je inače napisao Stigresta, kojeg znate s prethod, od prethodnih estilaula Laula, preko i Eurosonga 2016. 15. nisam siguran, a... Idemo mi njega poslušat pa da vidimo što je on to nama novo napisao. Like like down, we'll I mi smo se sad malo podsetili uh, na Viktora Gronea hoće ste počet? Uh, pa, nemam previše za ispričati, uh, meni se čini kao to, uh, onako, odaje sliku nekog dobrog momka, onako, u tom studiju je... <laughs> Jer to je presudno da budeš dobar momak, onako, gledaš ga u studiju. Mislim, ne, studio odaje, po sebi, da? nekakvu dozu uh, smirenosti, onako, nekako je logična pjesma... Uh, ne znam. Po čemu se... je to logično. Nekako je smirena. Kao, kao da ima svoj početak, završetak, sve onako nekako uh, usporeno, uh, možda čak na, melodično, pomalo. Ja bih pomalo... stao na tome da ima početak i završetak, a šta je s onim između? Pa, sredina. <laughs> Sredina, sredina koja je onako melodična, pomalo i nostalgična, nekako ima dozu, notu ovaj, te nostalgije u sebi i melankolije. Ne moraš me ubiti tom olovkom. <laughs> tako da, eto. Jedino što je onako čudno malo što se pojavilo u tim spotovima koje, eto, Estonci ovaj, su ih malo ubrzali izvačače ovaj, da napravite spotove. Malo sam primijetio da se u ovom spotu pojavljuju neki proizvodi, tako. Poput mobitela, patika. <laughs> tako dobro, je. dobro. A, mislim, jesi, jesi, jesi rekao što si imao i mogu ja svoje... Pa moš. dobro, ovoga... Ja sam... Pa, neću reći za ključi, onako, to je ono što sam čuo. Po meni nekakva prizemljena melodija i e tako, iako, iako zvuči isfurano i dalje... Da malo zvuči poput avici pjesme, nije li? li? Pa, ne, Post... ne pada mi, mi ni jedna konkretna na pamet, mislim, to je sad tu sve slično, ali Stig Resta to tako nekako... To da ima nekakve elektroprizvuke, pomalo generičke, ima, nema. Nema u redu. Ne znam, mislim, i, i, to je gitara, nema. Ja, mislim ja se fa više ni ne sjećam, onako, već sam tri puta slušao pjesmu sada za redom, više ne znam kako je bilo. Dobro nije ni bitno. A mogu li te zapravo samo još nešto pitati. Što ti misliš? Kako bi se on plasirao? Kako bi se takva jedna pjesma plasirala na recimo, započetak na Estonskom. Ja sam tu da kažem svoje mišljenje o tome. A sada kako će se plasirati, to često on će estonci odlučiti. Na kraju ja nemam nikakvog glasa u tome što će oni napraviti. Ja, ja, mislim, da on, ja mislim da će on proći u finale. Mislim pola pjesama prolazi dalje od tih 12, 6 će svakako iš dalje s obzirom da smo mi izvojili tih 5 ja se nadat će barem 3 od tih 5 proći dalje to su polufinali broj 1 polufinale broj jedan <laughs> da, ali šta sam, ja ne znam više šta sam htio reći, da je prizemljena sam rekao i da, da se sad da nadovezujem se, pusti me da dovršim čekaj da složim rečenicu u glavi isfurano je bilo prizemljeno bez obzira i baš zbog toga zbog te nekakve isfuranosti koja nije nužno zlo jer kada ti čuješ neku pjesmu, kada ti zvuči poznato, to sam pričao i prošli put uh, uzal albansku neku pjesmu, više ne znam koja je bila, da te to nekako potakne, da zapamtiš pjesmu i da eventualno možda nakravo glaser glasaš za nju. To, je, to će možda biti slučaj za njih, a također iz Tigresta je dosta popularan tamo, ja mislim da je s obzirom na njegove bivše uspjehe na tom natjecanju. Malo uh, mu je refren, re, malo puno mu je refren repetitivan, dosta se ponavlja da. jedno te isto, a ni rime baš nisu jača strana, mislim da je this i this u refrenu odmah na početku i onda, ne znam, soul i sound, ne znam, ne, ne, ne mogu sad točno se sjediti, nemam liriksa ispred sebe, ali... Tako šta ja znam. Možda bude dobro, poslušate ju sami. Mislim čuli ste ju i sad ispred prije ovog ovdje. Pa prosudite sami, pogledajte ispod. Vidjet ćete jako lijep studio, vrlo lijepo osvjetljenje, mobitele tenisice i šta već. Da ne duljimo o njemu. Idemo i dalje, idemo na naše četvrto mjesto. A naše četvrto mjesto je Inger com Coming Home. <mim> here where I'm supposed to be and never been before The color of your smile will bring the sun and it will shine It won't be cold, I'm coming home One day won't be time and it's so hard to say goodbye Till we go, going on. to je bio Inger, Coming Home, što reći o toj pjesmi, nekako a, za početak opet a, moram a, prokomentirati taj spot koji je onako poprilično zimski a, na što je kolega Leon a, rekao da a, bi se to a, trebalo ukoliko se dogodi da, da, da pobjedi ili dođe na Eurosong do nekog dobrog plasmana, ili čak pobjedi recimo. Hipotetski. onda bi se to vrtilo recimo u petom mjesecu, šestom mjesecu i gledali bi zimski spot, što je ovako poprilično hm, zanimljivo. <laughs> Mislim, nije to strano fincima koji su snježne spotove imali do petog mjeseca. Mislim, nije to ništa loše, ali ovako malo je neobično. A isto tako na, na tu stranu sa ljetom, zimom, godišnjim dobima, poprilično se može nako, povezati uh, ukulele ili ukuleli, kako to, bi se to Totalno to se može povezati. A, sa, sa Havajima, ljetnim ugođajem, pa sad onako malo tu nastane nekakva disharmonija, a, budući da se odmah na početku pojavljuju ukulele i zimski spot kaputi, a, zimska oprema itd. Sve skupa kada se pogleda, vrlo je to onako ljubko, pjesma je lagana, ne znam više što bi rekao. Nekako uh, izgubi se izgubi se nekako smisao cijele te pjesme. Ne znam, na početku taj androgeni glas me prvo zbunio. Inak ne, ne znam šta slušam. Mislim ja sam kriv zapravo što uopće razmišljam o tome, o to Balkanciju, nama provovaraju Valdar. Um, moram reći da koji vam što je rekao, ne, spot mi se nikako ne slaže s pjesmom, jer kad ga vidite, bit ću vam jasno ovako, kad slušate pjesmu, čini se ovako vesela pjesma, super, a onako gledate taj spot i to, to, taj, taj pjevač hoda po mraku u, u nekakvom gradu izgubljen, sve ulice se zovu isto Na... ili različito, ne znam, čudna su nekako ta imena ulica, vidjet te i sami, neka se i ponavljaju. <laughs> Na početku hoda po pruzi. I onda dođe doma i svi ga grle, prođe kroz nekakve džavolje plamenove od svijeća, ali dobro, to sad dobro, nije biti. Dobro, <laughs> to je spot. To je spot, uh, mene više brine hoće li to, mislim vjerojatno hoće uz ukulele sve dobro zvuči, makar bio falš, uh, ali moglo bi to čak i dobro zvučati u Imaš li još nešto za dodat? Ne, možemo prijeći na sljedeću pjesmu I sljedeći poredak A to je Reci nam ti, Leonel oh, Vidim, ti se isto izbunio Izgubio papirima Koji Inger spotu. Za Pjesma iduća je Hold Me Close Koju izvode i izvodi basic i Emily J Now you say this after speaking up Where can I find this one last place no to find lost in the street someone I go no one leave Baby how me close to su bili Emily J Extra Bass, Se be Close iz Pothodnika živo nam se javili, pogledajte, spot, to je jedno što mogu reći. A bit je tebe, pjesma, čuli ste i sami. Meni ovo više zvuči koja vići, nego, nego ova prethodna, to je pa predprethodna. Ah. Ali to je tvoje mišljenje <laughs> Ah, da, dobro Razumijem što želiš ne znam, uh, Razumijem što si, što si čuo Iskreno, u, u, sama pjesma je palao drugi plan dok smo gledali spot Barem prvi put I to je zapravo jedina pjesma koju smo pogledali od početka do kraja je iz razloga što nas je zanimalo kako, kako će spod završiti. Mislim ona je u pothodniku na kraju izađe iz pothodnika da vam otkrirem tajnu, jel da ne morate gledati do kraja. <laughs> uh, da, međutim, trebala izaći na svjetlo, ona je izašla u tamu Bila je noć, ona iz pothodnika izašla uh, u noć <laughs> S Sve je bilo pogrešno ukratko i onako razočaro sam se na kraju, a pjesma je nekako uspjela ući u naših top 5 i to tek nakon drugog slušanja zapravo i to smo onako nekako slušamo si sad mislimo pa dobro je pjesma. Lag. Mislim, to je moje mišljenje, ne znam šta si ti mislio kad si dao tu ocjenu. Pa, zapravo, u početku ti se učini da je pjesma dobra, ima ritam, ima sve ono što, onako, dobra pjesma treba imati, onako. Međutim, ukoliko se pojedinačno segmenti uzmu, znači pojedinačno riječi, onda znači, cura pjeva o ljubavi, Znači ljubavna je pjesma, mladenačka, ali ta ljubav je onako neka neuzvraćena, uzvraćena, malo se tu izgubila, znači riječi su onako vrlo, ne znam, nedorečene. A onda taj isto spot je zbunjuć ne znam, sve skupa je to nekako zakamuflirano, nije, nije to baš nekako meni dobro. Ali ono što se prvo vidi je taj ritam i to, ta pjesma nekako ide, nije onako ukočena. Pa onda na, u početku ti se svidi, a onda kasnije kad zbilja malo promisleš o pjesmi nekako ode sve ovaj širom šorom. Ja, da, <laughs> ne, ne znam šta bi reko samo malo. Um, zapravo, ta pjesma zvuči ok, zvuči ko nešto što bi čuo na radiju, ali više zvuči ko nešto što bi onako popunilo prazninu. To će, se, je, mislim, da, da. to će se ponavljati danas još, ali da kažem da biti, ta pjesma zvuči impresivno, barem njezin glas zvuči tako, to je. ali mene brine kako, ne brine, zapravo zanima me više nego što me brine kako će to zapravo zvučati uživo, jer ona ima dosta visoke tonove i visoke te dionice u pjesmi koje bi trebala otpijevati uživo, a takve pjesme koje su tako više upbeat i koje su ajmo reći, nekakva elektropop ta muzika ne znam baš kako će to zvučati uživo nadam se da će biti dobro, vjerojatno će upratiti i vokali nekako iskamuflirati ali ne znam ne, ne nadam se pretjerano dobrim stvarima za nju, iako mislim da bi mogla proći u finale da, niti ja ne nadam pretjeranom uspjehu ali na tu prvu loptu mogla bi nešto postići zanimljivo, eto vidjet ćemo, pratit ćemo, javit ćemo vam <laughs> bome, e, idemo sad na naše drugo mjesto naše drugo mjesto je Little Baby L koju pjeva Jennifer Cohen cream, she loves you, you're king he loves you, is a little bit low your eyes, toes, your sweet nose my mind you just blow. You cry, I cry, you smile, I smile, number you can dial. What I'll let you have a downfall All you need to do is make a call. Ovo je vrlo zanimljiva pjesma ima vrlo znači cura pjeva o svojem, ja se nadam da je, to, da je, to, da je ona teta ona pjevao nekom djetetu, kojem je ona teta a da isto tako ima vrlo zanimljiv isječak na početku koji bi trebao ja se nadam podsjećati kao kao bebin glas bebin bebin brisak ili što bi to trebalo biti samo glasanje bebe ne mora li... biti vrisak, samo ali ne zvuči baš kao glasanje bebe imali smo druga asocijacije kad smo to prvi put čuli. Da, pomalo podsjeća na nekakve životinske glasove. Na jedan konkretni životinjiv, slobodno reci, neće se ono uvrijediti. Ok, rekao da, sam evo. Dobro. Mm. A, znači, pjesma je vrlo onako ritmična, zanimljiva za slušat, odma te onako uhvati i nekako možeš ju ja kratit. na nešto konkretno kao neku pjesmu? Pa ne. Meni, meni baca na Rockabye Baby, anne Mary i Shona Paul, ali bez Shona Paul. Dobro, ti um, o tome znaš nešto više, ja ne. <laughs> pa ne, pjesma kao takva vidim jako nešto što bi se moglo pojaviti ovako na radiju, ali mislim da si isto tako da, ti prije da, rekao, to je nešto što onako dođe i prođe. Ritmična je pjesma onako za u autu, baš se vidim kako bi se razbaso na to u autu kad me niko ne vidi uh, i ne čuje, hvala bogu. Uh. I pjevaš lijepo o bebi kojem si ti vujak ili ti tako dalje. Mislim, ne, ne, ne bi. Na, našla bi se eventualno i na toj nekakvoj moje repeat listi, slušao bi to više puta. A zanimljiva ali... je pjesma, zbilja je zanimljiva. Pa da, je, ali ne, ne kao nešto. To, to, to što bi ju ja ponavljalo, to nije nešto što nju uveličava. Jedno stvarno sviđa mi se taj ritam ima više takvih pjesama. I mene. Ono... Ali riječi su poprilično specifične. Onako o bebi pjeva, ona je teta. <laughs> Teško je, je povezati se sa tim. Pa je prva koja o tome priča. Mislim da nema ništa posebno što i stiča, osim tog nekog ritma koje je sve to nama desilo se da se nama mm. svidio mm. Da, da, da, da to sam i to sam ja odmah ovaj zamijetio ritam to je to u biti, ne znam od mene više ništa pjesma, spot, spot je priča za sebe <laughs> nećemo uopće se dodirio od toga, idemo se držati pjesme rađe jer spot je, o oh bože Idemo dalje. <laughs> prije, prije nego što nastavimo dalje imat ćemo samo neki, kako se to kaže, Worthy Mention, zato što je vrijedno spomena, ali samo da, da nađem, njih popis svih drugih pjesama. Ako, ako je, već nemate pametnijeg posla pa ćete ići gledat te spotove osim da ih samo poslušate kao što smo i mi trebali. Di sa meni sad taj popis, sad sam se izgubio u svojim listama ovdje. Ga. Ovoga, ga. Iz tog prvog polufinala ima nekih zanimljivih pjesama. Jedna koja je nama tamani ispala iz Top 5 je Deep Water koju izvode Sofia Rubina i Janika Ten. Je li je to to? Ja ne znam što ti gledaš. <laughs> pa ovo tu, ovo tu. Uh, Sofia Rubina... Je to ono dipo otra. sam dobro čito, u da. Redu, u redu u redu. Uh, Jada sam se pronašao, to je osma pjesma. U redu ja sam jo ocijenio između tri i četiri, a koliko sjedi? <laughs> između tri i četiri. A, uh, slagali smo se nešto više kod estonaca nego prošli put kod Albanaca, tamo je bilo svega i svačega. Ja baš nisam uživatelj balada, meni su draže nekakve ap tempo pjesme od kojih neću zaspati, a kad ih već razumijem, onda. Da, i meni se više sviđa onako veselije pjesme. Da, ali da, da ne dužimo previše sada oko toga to je jedno što je ispalo, a s druge strane liste, ono što je zaslužilo naše najniže ocjene, nećemo sada ići u detalje oko točnih znamenki koje su napisane pored njih, uh, jedan vrlo in interesantan spot, uh, Smile od Marka Kara. Uh, vrijedi pogledati, možda će vam biti malo neugodno prilikom tog spota Mi ga nismo mogli pogledati, kraja bilo je pre awkward <laughs> pa smo stali na pole Pa Ljoke dobro, je dosta... njemu je recimo zanimljeno Zanimljiv Marko Kar, Meni se sviđa više od Sofije Rubine, da se vratimo na ovu prvu pjesmu. Od Sofije Rubine nekako je zanimljiva, ima specifičnu frizuru cura. To je headpiece, ne znam šta je to. Na glavi nije kosak. Meni je to zanimljivo zagledat. Kao instalacija nekakva. Tako je, ima puno dima u spotu i jako puno preklapanja dva ekrana, ne znam čega. Kako bih to rekao, to je onako vrlo aktualna pjesma. Nekako na tu, to, na tu foru se već prave cijelo vrijeme pjesma. Meni nekako. je to tipična pjesma koju, ću, koju bi čuo na nekom radiju. i koju pa da, nikad, pa da. Ne bi, ne, ne, meni nije dos, do, doslovno nije mi uh, ne zaslužuje daslu, ni jedan ne bi ju ni šezemo. Onako, pustio bi ju da prođe. Okej, okay, dobro, ono, kad to iš na crvenom, onako, da ti baš nije dosadno. <laughs> ali, ali da bi sad to nekako me za, zaustavilo i onako da bi ja te sad slušao, kao što bi slušao pjesme koja je nama nekako, na prvom... Prolazne pjesme. Oprosti što te prekidam. <laughs> A, dobro, nema veze. A, idemo dalje. <laughs> <laughs> vidim ti si preuzao podcast šta ja tu radim još A, ne ovoga, idemo ne, ne, ne, ne. idemo na prvo mjesto Sandra svidjet će ti se prvo mjesto hoće, <laughs> hoće. <laughs> Sandra Nurmsalu i Sovide Poo Sovide pu on ljubav se kažeš ti da, ja sam tako pitoj prvi put kad smo slušali i ti si rekao da možemo dalje, onda kad smo drugi put slušali da ustanovimo koja je pjesma na kojem mjestu, kad je ova pjesma uh, znači Sandra, Num, Salu i Sovide Pu, kad je ona završila na drugom mjestu, onda smo mi slušali do kraja i onda, a pa baš mi je lijepa pjesma, a meni je baš lijepa. zašto nismo to iz prve slušali cijelo, rekao sam ti, ja da staneš, znači, nisi. Dakle, ova pjesma nam je originalno bila na drugom mjestu, međutim, kad smo drugi put čuli, ustanovili smo da je želimo slušati opet i to je zapravo naš glavni komentar, onako, želimo, znači, u ovom trenutku da, da možemo, znači, ugasili vi podcast i znači no bi slušali tu pjesmu. Pa da. Uh, ja nisam nešto preteljeno puno sebi zapisao prvi put kad sam ju čuo, jer onak to je Estonska mistika na dijelu, ona je to jako lijepo pjevala, ja sam nju i prije slušao Esti Laulu, htio sam da pobjede, međutim ona završila nije čak ni u top 5 završila, ja mislim kad je pjevala onaj koji Tuve, Prd, ili tako nešto, ne znam da sam točno rekao niti blizu uopće toga, Pijeva o drvu želja nekakvom i onda da će to drvo stvariti želje i šta ja znam, nije toko ni bitno o čemu pjeva, već e, način na koji se ta pjesma prezentira. Kažem, pričao bi ja o njoj, ali draže mi je u ovom trenutku da vama preporučim da poslušate to i da vidite i sami. Mislim da je ovo po meni barem, ovaj je pobjednik prvog polufinala, a što ti kažeš? Pa ja se u potpunosti slažem sa tobom. Meni, meni je ta odma pjesma zazvonila, nju smo slušali tek sedmu, međutim, onako, baš, baš me je odma oduševila ovaj, zašto? Zato što je nekako nježna uh, uh, i tako je, ne znam, na nekakav poseban način ženstvena pjesma. I o, o, kao što se ti rekao, mistična, postoji nekakva doza mistifikacija, mistifikacija isto ujedno i ljubava na, nek, na nekakav način, e, znači vjerojatno i, ima doticaja sa ljubavlju, sa željama, sa... Svime je nekako što, što je prolazno u vremenu, međutim, vrlo značajno nama ljudima. E, I da, e, sviđa, mi se, sviđa mi se taj dio e, što se istaknuo, želimo ju slušati e, oboje. Pa sad to je vjerojatno vrlo subjektivno. ovaj trebali bi poslušati i vaše mišljenje. Ovaj bilo bi jako lijepo kada bi ju poslušali i možda dali ovaj priliku. Ovaj. Sandri, norm. Samo da dodam još nešto, vjerojatno, što je, za razliku od svih drugih pjesama u ovom polufinalu, bar koje smo imali prilike vidjeti i čuti, ovdje je Spot zapravo doprinjao pjesmi. Yeah. I, yeah. I, I stvarno onako lijepo se slaže, ona, ne, moram re, ne mogu baš reći da se nešto previše potrudila, onako paše jednostavno, ona je pjesma smirujuća, ono je na nekraj nekakvog jezera, sve je puno rose, nekako je sve rozo. Maglovito možda pomalo. Ne, ne znam, smirujuće je. Smirujuće da. A i pjesma je takva, iako ima taj nekakav bit u biti pjesma je dobra. Mislim, ja neću sad... Forsirat ću da je dobra svakako, ali ne znam. Poslušajte, molim vas, poslušajte u cijelosti, pogledajte spot i recite što vi mislite. Ostavite nam koji komentar dolje, budite dobri. I ne znam jesti ti htio još nešto reći. Pa ne, evo, zanimljivo je da, ob, eto, Estonci, uh, neki su žurili sa spotovima, pravi, će, pravi pra, pomozi mi, praviću ču... um, <laughs> pravi i... Šta? Praveći ih, međutim, ipak se jedna, onako, barem za nas, našla, ovaj koja je posebna, pa u tome zapravo i čar slušanja svih tih pjesama, onako, barem jedna, koja ti, onako, zazvoni i ta je, ta ta je prava. Ta je prava. Ali opet da ne odvračimo pažnju od onoga što je zapravo na Eurosongu u jednu ruku pravilo: da oni koji nisu fanovi s pjesmom se susreću po prvi put na Eurosongu. Da. I teoretski na prvi put bi im se većala, na prvo slušanje bi im se pjesma već trebala sviđati. Naša greška je bila ta što smo mi s André Normsalom prvi puta slušali uvrglave glave jednu minutu, umjesto sve tri. Jer da smo to gledali, i da smo to gledali na pozornici, što će, ja vjerujem, biti jako dobro. Mislim da bi to imalo potpuno drugačiji učinak. Ali, bez obzira na to, ona je nama u prvom slušanju našla se u top 2, top bila je na drugom mjestu, tako da... Ja se ispričavam ako sam ja bio odlučujući faktor u tvojoj ocjeni, ako sam prerano prekinuo Ne, ja sam jo odma dao, ja nikom nisam dao zapravo 5, međutim, uh, ocjenu najveću, uh, međutim uh, kasnije sam zapravo, dao sam ju 4, i onda sam se... Obojca smo je dali četiri, da. ali na kraju se ispostavilo da, kad smo ju drugi put slušali, <laughs> složno smo rekli očeš ti mjene svoju ocinu? Očeš ja mjene ja svoju ocinu? Da, da, okej, okay. petica oba dvije i uh, možemo reći da je ona pokupila naše najveše ocjene. Sad ćemo vidjeti hoće li to biti slučaj u drugom polufinalu. Ako vas zanima to, ili ako vas zanimaju pjesme, možete ih naći na, na stranici ovog članka, na stranici ideje i podcast. Tako da vidimo se sljedeći put. I zovide pu. I zovide pu. Nisam šta je to bilo. <laughs> Dobro. Uh, družite se sljedeći put s nama na Estonskom i lijep pozdrav. Ja pozdrav.